«Та не бачив я його в той день», – забелькотів Славко. «Я справді телефонував від нотаріуса, пропонував приєднатися і відсвяткувати угоду, але мою маму швидка забрала в тяжкому стані, та я сидів з нею у лікарні, і мені було не до п'янок. Він мені десь до шостої подзвонював на мобільний, а потім зник, і телефон у нього не відповідав. Я вирішив, що він поїхав на зустріч іще з одним потенційним інвестором». Йому кілька штук не вистачало на обладнання, а часу лишалося обмаль. «Скільки ж коштувала така лінія виробництва товарів найпершого вжитку?» – вразилась Оля. «Яси казав, тисяч сто баксів, щось біля цього. І це була найдешевша, бо не нова. На нову він би не кріп, якби навіть останні штани продав». У цьому теж ще слід переконатись, зауважила Жанна. А тепер, козлико покажи мені ту розписку, завдяки якій ти забрав у ля літачку. Розписку? А я не знаю, де її подів, я пошукаю її ввечері. Дівчатка милі, Славик заскигли, вибачте, я справді поспішаю, мене чекають. «Якщо ви не заперечуєте, чого б ми заперечували? Остільки віддає нам ключі від машини і документи, бо особисто я цієї розписки не бачила, отже маю повне право сумніватися, чи Ясиків на ній підпис, і чи засвідчена вона відповідним чином у нотаріус». «Чорта вам, лисого! Геть з мого дому!» – завершив господар. «Я рахую до трьох і викликаю ментів». Холодно повідомив Жанна. Ім поясниш, куди подів розписку і на якій підставі відібрав у вдови машину. Захлинаючись від люті, Славик набрав повні груди повітря, аж раптом якась думка сяйнула йому, і він, белькочучи погрози, дістав з кишені джинсів, що валялися на підлозі, брелок з ключами, і жбурнув їх Жанні. Навдавися, Ось!» Тримай документ. Але я знайду розписку і тоді вам буде непереливки. А тепер геть з моєї квартири. Та ми, власне, теж поспішаємо. А тобі, Любчику, я б не радила так з нами обходитися. Бо не побачиш своїх 15 штук, навіть якщо знайдеш розписку. Сподіваюся, скоро зустрінемось. На вони збуджені першою удачею, погобцем попрямували до машини і Жанна впевнено сілася за кермо. «Слухаю, тебе хоч є права?» – поцікавилась Оля. «Ну, прав немає, зараз немає, бо я їх загубила, а взагалі були. Я чудовий водій, можна сказати, за кермом народилася. Сама побачиш». Мовля, не стала висловлювати сумніви з цього приводу, а натомість запитала «Як на твою думку? Йому можна вірити?» «Не знаю. Про презервативи наче не вигадав. Таке зненацька не Жанна завела двигун. «Одне точно, він знає Катерину і має привід приховувати це від нас. Ну і з розпискою справа Каламутна». Тобто це так легко віддав нам ключі, якби був упевнений у своїй правоті. Я і не розраховувала, що машина нам дістанеться, так про всяк випадок його полякала. І що тепер будемо робити? сповнюючись ентузіазму, Оля готова була до будь-якого продовження цього дало розпочатого дня. Почекаємо до понеділка! охолодила її Жанна. Відвідаймо. «Відтюню і там вже подивимось. Так що ти завтра не розслабляйся, а краще поміркуй, як нам розшукати Катерину і таємничого презервативного партнера. Може, згадаєш іще когось з його знайомих? Я тебе підкину на березняки, а сама поїду додому. Сподіваюся, ти не заперечуватимеш проти того, що машиною користуватимусь я. Ти все одно водити не вмієш, чи не так?» а коли дістанемося грошей, розберемося, хто і що отримає. Оля не заперечувала і захопила гра у детективів, яка хоч і не відтіснила переживань через чоловікові зради, проте не давала зосередитись на стражданнях.